Частина четверта. Непоясненні явища. Усі, хто будує супутники, яких ми не можемо зробити, потрібно сприймати всерйоз. А поводитися з ними, якщо вони коли-небудь повернуться по свою апаратуру, потрібно з обережністю. Це не релігія. Це здоровий глуст. Квел Криста Сокільнича. Метафізика для революціонерів. Розділ тридцятий. Я не люблю твердий космос. Від нього починаються негаразди з головою. Це явище не фізичне, У космосі можна зробити більше помилок, ніж на дні океану чи в токсичній атмосфері, як на близьку п'ять. У вакуумі можна вижити, дозволивши собі значно більше, і зі мною час від часу так і бувало. Тут дурість, забудькуватися і паніка не вбивають з такою невблаганною певністю, як у менш милосердних середовищах. Але річ не в цьому. Орбіталки світу Гарлана висять на висоті 500 кілометрів і збивають будь-який об'єкт з масою більшу, ніж у шестимісного гелікоптера, щойно його побачить. У цієї закономірності було кілька прикметних винятків, але ніхто ще так і не здогадався, звідки вони взялися. Через це граланіти мало підіймаються в повітря і з запамороченням стикаються так само часто, як під час вагітності. Коли я 18 років милістю піхоти протекторату вперше вдягнув скафандр, мій розум повністю захолов і я, дивлячись униз крізь нескінченну порожнечу, почув, власне, тихеньке притлумлене скавучання Падати звідти явно було дуже високо. Обробка посланця дозволяє опанувати більше страхів, але людина все одно не забуває, що її лякає, бо відчуває тиск обробки під час її активації. Я відчував цей тиск щоразу. На високій орбіті над надлойку під час пілотського бунту, коли пересувався разом з вакуумними командос Рендала, довкола зовнішнього місяця Адорасьйон, а одного разу у глибинах міжзоряного простору, коли грався у смертоносного квача, членами команди ріелтерів, крутячись довкола корпусу захопленої баржі колонії Міфт-Семді і нескінченно падаючи слідом за нею за кілька світлових років від найближчого сонця. Перестрілювання на Міфт-Семді було найстрашнішим. Через нього мені Дусі в ряди годин сняться кошмари. Нагіні простезнула у прогалину тривимірному просторі, що її відкрила брама, і зависла серед порожнечі. Я видихнув повітря, яке разом з іншими вдихнув, ще тоді, як десантний корабель почав тихцем наближатися до брами, підвівся зі свого місця і підійшов до кабіни пілота, трохи підскакуючи в скоригованому гравполі. Я вже бачив суряний покрив на екрані, але хотів поглянути на нього по-справжньому крізь змістені прозорі елементи носа корабля. Корисно бачити ворога віч. Відчувати навколишню порожнечу за кілька сантиметрів від свого носа. Так усвідомлення власного місця знаходження проймає людину аж до тваринного коріння її єства. Відчиняти сполучні люки під час сходження у твердий космос суворо забороняють правила космічних польотів, але ніхто нічого не сказав навіть тоді, коли вже мало бути зрозуміло, куди я прямую. Коли я пройшов у люк, на мене якось дивно поглянула Амелі Вонґсават, але вона теж нічого не сказала. Тим вона була першим пілотом в історії людського роду, що виконав миттєвий перехід з висоти 6 метрів над планетою просто у глибокий космос, тож я підозрюю, що в неї, на думці, було щось інше. Я подивився вперед за її ліве плече. Подивився вниз і відчув, як мої пальці міцно вчепились у спинку крісла вонгсават. Страх підтвердився. звичний сув у голові. Наче окремі частини мого мозку у сліпучо-яскравому освітленні ховалися за дверима під тиском. «Обробка». Я видихнув. «Якщо хочеш залишитися, краще сядь», – порадила Вонг Сават, зосереджена на моніторі підйомної сили, який саме заглючило через те, що під нами раптом не стало планети. Я видерся до крісла другого пілота і опустився в нього, шукаючи ремінну сітку. «Бачиш щось?» – запитав я з удаваним спокоєм. «Зорі», – коротко сказала вона. Я трохи зачекав, призвичаючись до краєвиду і відчуваючи, як сверблять Зовнішні кутики моїх очей. Тут тягнули мій периферійний зір на задне свідомі рефлекси, шукаючи, де ж закінчується ця густа темінь. То як далеко ми вилетіли. Вонксават набрала якісь цифри на астрогаційній установці. Згідно з цим, вона стихо присвиснула. 780 згаку мільйонів кілометрів, віриш? Отже, ми опинилися якраз у орбіті Бангарна, самотнього і досить непоказного газового гіганта, що стояв на варті біля зовнішніх кордонів системи санкція. За 300 мільйонів кілометрів вздовж екліптики було кільцеподібне море Каміння, надто широке, щоб зватися поясом. Чомусь воно так і не спромоглося зростись у масу планет. Десь за 200 мільйонів кілометрів по інший бік від нього була санкція 4, де ми перебували секунд із 40 тому. Вражає. Гаразд, міжзорений голкокидок здати навіть швидше перенести за стільки кілометрів, що й написати не можна. Нулі ніде буде ставити. Але для цього спершу треба оцифруватись, а потім завантажитись у новий чохол з іншого боку. А на все це потрібні час і техніка. Це процес. Ми ж не проходили ж одного процесу. Принаймні, не проходили нічого такого, що назвала б процесом людина. Ми просто перестрибнули межу. Я міг би буквально переступити цю межу, якби мав скафандр і натхнення. До мене знову прийшло, дихнувши в потилицю, відчуття, про яке сказав суджі Ядів. Мені тут не місце. Прокинулась обробка і придушила його. І страх, і зачудування. Ми зупинилися. Пробормотіла Вонксават, звертаючись швидше до себе, ніж до мене. Щось поглинуло наше прискорення. Можна було б очікувати щось. Святий Боже! На останніх двох словах її голос, і без того тихий, опустився до шепоту і неначе сповільнився. Так само, як в очевидь сповільнилася на гіні. Я відірвав погляд від цифр, які Вонксават щойно максимально збільшила на дисплеї, і ще намагаючись смислити планетарними категоріями, подумав, що ми війшли в тінь. Коли я згадав, що гір тут немає, та й сонячного світла, яке можна було б затулити теж негусто, мене охопив той самий холодний шок, який, певно, відчувала вонксават. Зорі в нас над головами пливли геть. Вони зникали тихо, і їх зі страхітливою швидкістю поглинав величезний темний силует якогось об'єкта, що, здавалося, завис усього за кілька метрів над верхніми ілюмінаторами. «Ось і все», – сказав я. І з цими словами по моєму тілу пробіг холодок, ніби я щойно завершив якийсь таємничий ритуал виклику. «Дальність?» Вонксават хитнула головою. «Вістин до нього майже п'ять кілометрів. Отже, він...» «Я прочитав дані сам. За ширшки – двадцять сім кілометрів. Довжина – п'ятдесят три. Зовнішні конструкції тягнуться...» «Я здався. Великий, дуже великий». ж, Пролунав голос Вардані просто в мене за спиною. Бачите стіну з бійницями з краю? Кожен із цих окусів завглибшки майже кілометр. «Може мені просто продавати тут сидячі місця?» – обурилася Вонгсават. «Пані Вардані, прошу вас повернутися до каюти і сісти». «Вибачте», – пробурчала археологістка. «Я просто…» – сирене, уривчастий крик, що розрубав повітря в кабіні пілота. «Атака!» – скрикнула Вонгсават і різко поставила на гіні У гравітаційному колодязі від такого маневру стало б непереливки. Але оскільки довкола діяла лише сила власного гравітаційного поля корабля, він більше скидався на спецефект у «Експерії». Трюк якогось фокусника з верфі на Енджел з голосувом. Фрагменти вакуумного бою. Я побачив наближення снаряду, що летів, перекидаючись до ілюмінаторів правого борту. Почив, як бойові системи повідомили про свою готовність приємно зазятими машинними голосами. Крики з каюти за мною. Я напружився. Під сильним натиском обробки я обм'якнув, як Годиться перед зіткненням. Хвилиночку. Тут явно щось не так, раптом сказала Вонксават. Снарядів у космосі не видно. Навіть ті, які можемо виробляти ми, рухаються надто швидко, щоб людське око нормально за ними стигало. Погрози зіткнення немає. З несподіваним розчаруванням у голосі зауважив бортовий комп'ютер. Погрози зіткнення немає. Він майже не рухається. Вонксават викликала новий екран і трусунула головою. Ось Осьова швидкість... А, блін, це просто дрейф. Це, однак, оброблені деталі, сказав я, показуючи на невеликий пік у червоній частині спектрального зображення. Можливо, схеми. То точно не скеля, принаймні, не просто скеля. От тільки він неактивний, абсолютно інертний. Дай-ну, вимкну. Може, просто розвернеш нас і піднімеш знову? Я зробив швидкий підрахунок у голові. Метрів на сто. Він тоді практично у лобове скло. Вімкни зовнішнє освітлення. Вонксавато п'ялася в мене поглядом в якому зневага невідомо як поєднувалася з жахом. Ця рекомендація була не зовсім користоматійною. А ще важливіше було те, що в її організмі, як і в моєму, ймовірно, досі хлюпав вироблений адреналін. Він часто густо робить людину сердитою. Зараз, нарешті сказала вона, за ілюмінаторами спалахнуло навколишнє освітлення. В певному розумінні ця ідея була не найкраща. Зміцений прозорий сплав, з якого складалися ілюмінатори, звісно, був розрахований на вакуумні бої а отже, зупиняв усі мікрометеорити, крім найенергійніших, відбуваючись хіба що вм'ятинами на поверхні. Звісно, від зіткнення з об'єктом, що дрейфує, він не розтрощиться. Але те, що перекинулося через дніс снагині, все одно завдало певної шкоди. За мною коротко заверіщала і швидко замовка Таня Вардані. Хоча цей об'єкт і був опалений і потрісканий від крайнього холоду та відсутності тиску зовні, в ньому ще можна було впізнати людське тіло у звичному для узбережя дангрику літньому одязі. Святий Боже. знову прошепотіло вонксават. На нас сліпо поглянуло почорніле обличчя. Його порожні очниці закривали довгі пасма розірваної і замороженої тканини. Вуста під ними застигли у крику, але тепер мовчали так само, як тоді, коли їхній власник спробував голосом виразити муку свого розпаду. Тіло під сміховинно кричущою літньою футболкою розпухло. Це, як я подумав, розірвався кишечник і шлунок. Одна скарлючена рука стукнула по ілюмінатору кісточками пальців. Друга була відкинута назад за голову. Ноги так само тягнулися вперед і назад. Ця людина померла, борсуючись у вакуумі. Померла в падінні. Вардані в мене за спиною тихо схлипувала. Вимовляла якесь сім'я. Всіх інших ми знайшли за маячками на скафандрах. Вони плавали на дні 300-метрової вмятини у конструкції корпусу скуптівшись довкола чогось подібного до стикувального порталу. Їх було четверо. На всіх були дешеві скафандри без застібок. Судячи з усього троє, загинули, коли вони скінчилися запаси повітря, що відповідно до специфікації скафандрів мало статися за 6-8 годин. Четвертий не захотів чекати так довго. У шоломі його скафандра був розтоплений справа наліво охайний 5-сантиметровий отвір. Промисловий лазерний різак, який його залишив, і досі був прикріплений до правого зап'яска загиблого. Вонг Сават ще раз випустила оснащеного рукохватом робота для ПКД. Ми мовчки стежили за екранами, поки маленька машинка брала до рук кожен труп і переносила його до Нагіні, з такою ж ніжною вправністю, з якою працювала з почорнілими та потрісканими рештками Томаса Дгасана Пунксакула біля брами. Цього разу, оскільки тіла були загорнуті білі покривала своїх скафандрів, це страшенно скидалося на відеопохорону, Відтворюване задом наперед. Вона виносила мертвих із глибини і передавала до нижнього атмосферного шлюзу на кіні. Вардані не витримала. Вона спустилася разом із нами до вантажного відсіку, тим часом як Вонг Сават підняла внутрішній люк між атмосферним шлюзом і льотною палубою. Вона подивилася, як Суджияді та люк Депре принесли тіла у скафандрах. Але коли Депре зірвав пломби з першого шолома і оголив лице під ним, вона здавано схлипнула, і кинулася у віддалений куток відсіку. Я почув, як її вивернуло. У повітря здійнявся кислотний сморід блювання, у повітря здійнявся кислотний сморід блюватиння. Шнайдер пішов за нею. Сюди теж знаєш, невідомо навіщо спитав я, вдивляючись у мертве обличчя. Це була жінка в чохлі років 45 з великими докірливими очима. Вона повністю закоцюгла, її нерухома шия стирчала з кільця отвору в скафандрі, а голова застигла над палубою. Нагрівальні елементи скафандра, певно, вийшли з ладу пізніше, ніж закінчився запас повітря. Але якщо ця жінка була в одній команді з тими, кого ми знайшли у траловій сіті, вона провела тут щонайменше рік. Скафандри з такими можливостями для виживання не роблять. Шнайдер відповів за археологістку Це Арібово. Харінгтон Арібово, спеціалістка з гліфів на розкопках у Дангрику. Я кивнув депре. Він розпломбував і зняв інші шоломи. Мертві всі, як один. Витріщилися на нас, піднявши голови, наче посеред якогось групового тренування м'язів преса, а рібово та троє супутників. Очі були заплющені лише в самогубця, обличчя якого виражало такий спокій, що мимоволі виникало бажання ще раз поглянути на гладенький випалений отвір, який той пробив у себе в черепі. Дивлячись на нього, я замислився, що робив би сам, побачивши, як за мною різко зачинилася брама, негайно зрозумівши, що помру там, у темряві. Знаючи, що навіть якщо. Саме до цих координат негайно відправлять швидкісний рятувальний корабель. Порятунок спізнився на кілька місяців. Я замислився, чи стало б мені відваги зачекати, повиснувши серед нескінченної ночі і без надії сподіваючись на якесь диво, або відваги не чекати. Це Вен. Шнайдер крутився біля мого плеча. Імені не пам'ятаю. Він теж займався якимось теоретичним вивченням гліфів. Інших я не знаю. Я посирнув на інший кінець палуби, де біля Стіни корпусу зіщулилася Таня Вардані, обхопивши себе руками. «Може, залишиш її у спокої?» – прошепів Шнайдер. Я знезав плечіма. Гаразд. Люку, піди краще назад у шлюз і поклади Дгасана Понксакула в пакет, поки з нього не почало крапати. А тоді всіх інших. Я тобі допоможу. Сунь, ми можемо провести капітальний ремонт буя. Суджияді, може ти зумієш їй допомогти? Я був би радий знати, чи справді ми зможемо відправити цю хріновину». Суньки внула. Енде, задумайся про надзвичайні обставини, бо якщо бую настане капець, нам знадобиться альтернативний план дій. Хвилинку. Шнайдеру перше відколи я з ним познайомився, видавався по-справжньому наляканим. Ми залишимося поблизу. З цими людьми таке сталося, а ми залишимося? Шнайдера, ми не знаємо, що сталося з цими людьми. Хіба це не очевидно? Брама нестабільна, вона зачинилася в них перед носом. Це маєш няяне. В фрикуватому голосі Вардані з'явилася тінь колишньої сили. Від її тону в мене спалахнуло щось у животі. Я озирнувся на неї. Вона, як виявилося, знову звелася на ноги і витирала з обличчя тильним боком долоні сльози та бризки блюватиння. Минулого разу ми її відчинили, і вона простояла так кілька днів. У послідовності, яку я відтворила, не було жодної нестабільності ні тоді, ні зараз. Таню! Шнайдер раптом почав видаватися зрадженим. Він широко розкинув руки. Я про те. Я не знаю, що тут сталося, не знаю, якими вона вичавила з себе ці слова всратими послідовностями гліфів скористалася Арівобо, та з нами цього не станеться. Я знаю, що роблю. Я вас поважаю, пані Вардані, але судєді оглянув обличчя всіх присутніх, намагаючись визначити, хто його підтримає. Ви визначили, що наші знання про цей артефакт не повні. Я не розумію, як ви можете гарантувати, я мастер гільдії. Вардані побрила назад до викладених рядком трупів, блискаючи очима. Здавалося, вона люта на них усіх через те, що вони мертві. Ця жінка магістром не була. Вен Сяудун теж ні. Томас Дгасано Понксагул теж ні. Ці люди були дрепунами. Можуть, але та цього не досить. Я маю понад 70 років досвіду в галузі марсіянської археології, і якщо я кажу вам, що та брама стабільна, то вона стабільна. З гнівним блиском в очах вона роззирнулася довкола. Біля її ніг лежали трупи. Сперечатися з її словами, очевидно не хотілося нікому. Отруєння від заобервільського вибуху набирало сили в моїх клітинах. З тілами довелося возитися довше, ніж я очікував, і вже точно довше, ніж мав би з ними возитися будь-який старший офіцер із клину Карери. І коли холодильник для трупів повільно зачинився, я почувався змученим. Депре, якщо і почувався так само, то цього не показував. Можливо, маорійські чохли працювали відповідно до заявлених характеристик. Він неквапливо пройшов по відсіку туди, де Шнайдер показував дзянові дзяндзяпіну якийсь трюк із гравітримачем. Я трохи завагався, а тоді відвернувся і попрямував до драбини на верхню палубу, сподіваючись знайти в передній каюті Таню вардані. Замість неї я знайшов Генда, який дивився, як на головному екрані каюти пропливає повз нас величезна туша марсіянського зорельота. Ну, такого звикаєш не одразу, егеш?» У голосі менеджера, коли він показав рукою на краєвид, відчувався жадібний ентузіазм. Середовичне освітлення на Гіні обслуговувало територію в радіусі кількасот метрів довкола. Але хоча ця споруда й розчинялася в пітьмі, думка про те, що вона й досі закриває собою зоряний покрив, нікуди не дівалася. Вона, здавалося, тягнулася вічно, вигинаючись під дивними кутами і виставляючи відростки, схожі на бульбашки які отут луснуть, не даючи оку встановити межі своєї темряви. Я дивився на неї і думав, що впорався з цим, бачив, як за нею кволо поблискують зорі. Тоді кавалки світла тьм'яніли чи підскакували, і ставало ясно, те, що я вважав зоряним покривом, насправді є всього лише оптичним обманом на тлі масивної тіні. Гігантські судна колонії Слоту Конрада Гарлана були чи не найбільшими руховими конструкціями, створеними коли-небудь людською наукою. Та цьому судну вони могли правити за шлюбки. До нього й близько не могли дорівнятися навіть житла в системі «Новий Пекін». До такого масштабу ми ще не були готові. Нагині висіла над зорльотом, як Мартин над якимось балкером із тих, які перевозили бела траву з Новопешта до Мілспорта. Ми були чужинцями, крихітним, нетямущим відвідувачем, який упав їм на хвіст. Я плюхнувся на сидіння навпроти Генда і розвернув його так, щоб подивитись на екран. У руках і хребті я відчув дрож. Переносити трупа було холодно, а коли ми вклали в пакет Гасана Понгсакула, під його пластиком і під моєю долоною відламалися замерзлі нитки тканини очей, що коралами виходили з його спорожнілих очниць. Я відчув крізь пакет, як вони погнулися, чув, з яким тріском вони зламалися. Цей ледь чутний звук, тоненьке цвірінькання конкретних наслідків смерті, значною мірою позбавило мене колишнього захоплення велетенськими розмірами марсіянського судна. Просто більший варіант в баржі колонії, – сказав я. Теоретично, ми б могли будувати такі великі конструкції. Просто такій масі важче надавати прискорення. Ні, вочевидь, не було важче. Їм вочевидь ні. Отже, цим ти його і вважаєш – кораблем-колонію. Я знизав плечима, намагаючись удати невимушеність. Причин для побудови чогось настільки великого не так і багато. Або цим щось кудись перевозять, або в цьому живуть. А нащо будувати житло в такій далині – незрозуміло. Тут нема чого вивчати, нема чого видобувати чи привласнювати. А ще, якщо це баржа колонія, незрозуміло, нащо її тут залишати. Трісь трісь, я заплющив очі. А тобі яке діло, Генде, коли ми повернемося, ця штука зникне в якомусь корпоративному досі на астероїді, її більше ніхто з нас не побачить, нащо до неї прив'язуватися. Ти одержиш свій відсоток, премію, чи що там тебе мотивує. Думаєш, мені не цікаво? Думаю, тобі байдуже. На це він не сказав нічого, поки не повернулася з вантажного відсіку сунь з поганою звісткою. Буй, судячи з усього, зазнав непоправних ушкоджень. Він випускає сигнали, сказала вона. А трохи попрацювавши, можна заново ввімкнути двигуни. Йому потрібне нове енергетичне ядро. Але я, здається, можу внести відповідні зміни до одного з генераторів дебайків. Але локаційні системи потрощені, а для їхнього ремонту у нас немає ні інструментів, ні матеріалів. Без цього буй не зможе зберігати своє положення. Його, мабуть, віднесло бо космос навіть струменями з наших двигунів. А може відправити його після запуску двигунів? Гент перевів погляд і сунь на мене й назад. Вон Сават може обчислити траєкторію і повести нас уперед, а тоді випустимо буй, коли ми... Ах, рушимо, закінчив я за нього. Залишкового ходу, який ми надамо йому кітком, усе одно буде достатньо, щоб він поплив геть, так, сунь? Правильно? «А якщо ми його причепимо?» Я сумовито всміхнувся. «Причепимо. Хіба ти не бачив, як на ноби намагалася причепитися до брами?» «Нам доведеться пошукати якийсь спосіб», – уперся він. «Ми не поїдемо додому з порожніми руками. Ми надто близько підійшли». «Спробуй приварити щось до тієї штуки, Генде, і ми взагалі не поїдемо додому, сам знаєш». «Тоді!» – раптом закричав він на нас. «Має бути якесь інше рішення!» «Воно є!» Таня Вардані стояла в люці, що вив у пілоцьку кабіну, куди вона пішла, поки тривала робота з трупами. Вона ще була блідою після стеблювання, а під очима в неї синіли кола, та за сімцем ховався майже неземний спокій, якого я не бачив відтоді, як ми вивезли її з табору. «Пані Вардані!» Гент оглянув усю каюту, наче визнаючи, хто ще став свідком його зриву. Притиснув до очей великий вказівний пальці. «Вам є що сказати?» «Так, якщо Сунь-Ліпін може полагодити енергетичні системи буя, то ми, безперечно, можемо його розмістити. Де розмістити? запитав я. Вона натягнуто всміхнулася. Всередині. На мить запала тиша. Всередині. Я кивнув на екран і на багатокілометрову іншопланетну конструкцію на ньому. Там? Так. Ми ввійдемо крізь стикувальний модуль і залишимо буй у якомусь безпечному місці. Немає причин вважати, що корпус хоч десь не радіопрозорий. Більшість марсіянських споруд радіопрозорі. Хай там як ми можемо надсилати. Тестові передачі поки не знайдемо підхоже місце. Сонь. Ген знову дивився на екран, тепер уже майже мріливо. Скільки часу в тебе пішло б на ремонт енергетичної системи? Десь від 8 до 10 годин. Точно не більше 20. Сонь повернулася до археологістки. Пані Вардані, скільки часу у вас піде на відкриття стикувального модуля? Ой! Вардані знову якось дивно нам усміхнулася. Він уже відкритий. Перед підготовкою до стикування я встиг поговорити з нею лише раз. Я зустрівся з нею, коли вона йшла з корабельного санвозла за 10 хвилин після грубого авторитарного інструктажу, що його влаштував у сім Генд. Вона стояла до мене спиною, і ми незграбно зіштовхнулися у вузькому вході. Вона зойкнувши повернулася, і я побачив, що на її чолі досі є трохи поту, мабуть, знову блювала. Дихання в неї було не свіже, а за дверей у неї за спиною виходив сморід шлункового соку. Вона побачила, як я на неї дивлюся. «Що таке?» Тебе все нормально? Ні, Ковачу, я вмираю. А ти там як? Ти впевнена, що це добра ідея. Ось тільки тебе ще не вистачало. Я думала, ми вже все обговорили з Суджияді та Шнайдером. Я не сказав нічого. Просто подивився на гарячкове світло в її очах. Вона зітхнула. Послухай, якщо це задовольнить Генде і поверне нас додому, я готова сказати. Так, це добра ідея. І це, блін, точно безпечніше, ніж намагатися прикріпити пошкоджений буй до корпусу. Я похитав головою. Річ не в цьому. Ні? Ні. Ти хочеш побачити, що там усередині, поки мандрей не заникає цю штуку в якомусь таємничому сухому доці. Ти хочеш побути її власницею, бодай кілька годин, хіба ні? А ти? Я думаю, що ми всі цього хочемо, крім Суджіяді та Шнайдера. Я знав, що Крукшин цього хотіла б, уявлявся й її очах від цієї думки. Захвит, який почав пробуджуватися в ній біля перил траулера. Те саме зачудування, яке я бачив на її обличчі, коли вона дивилася на активований зворотний відлік до відкриття брами в потоці віддачі від ультравібрації. Може, саме тому я й не протестував, тільки проборчав отак серед дедалі сильнішого запаху змученої блювоти. Може, я їй це завинив? Що ж, тоді знизала плечима вардання. В чому проблема? Ти знаєш, у чому проблема. Вона нетерпляче пирхнула і спробувала пройти повз мене. Я не зрушив з місця. Не зійдеш із моєї дороги, Ковачо?» – просичала вона. У нас за п'ять хвилин посадка, і мені треба до пілотської кабіни. Чому вони не ввійшли, Таню? Ми були на це маячня, Таню. Інструменти Амелі показують, що там придатна для дихання атмосфера. Вони знайшли спосіб відкрити стикувальну систему або ж побачили, що вона вже відкрита. А тоді вони стали чекати тут на смерть, витрачаючи повітря у скафандрах. Чому вони не ввійшли? Ти був на інструктажі. Вони не мали їжі. Вони мали. Так, я чув, як ти виголошувала одне брехливе обґрунтування за іншим, але я не чув жодного можливого пояснення того, чому четверо археологістів захотіли вмерти у скафандрах, а не провести свої останні години, блукаючи найвидатнішою археологічною знахідкою в історії людського роду. Вона на мить завагалась, і я побачив у ній щось від жінки з водоспадом. Тоді в її очах знову спалахнула пристрасне світло. Навіщо питати мене? Може, просто вимкнеш одну з один нуль? І, блін, спитаєш їх самих? Пам'яті в них не хіба ні? Остановкам один та нуль прийшов гаплик, Таню, вони й заяржавіли від витоку разом з буями. Тому питаю тебе ще раз, чому вони не ввійшли? Вона відвела очі, знов нічого не сказавши. У кутику одного її ука, здається, помітив дрож. Тоді він зник, і вона знову поглянула на мене з тим байдужим спокоєм, який я бачив у таборі. Не знаю, нарешті сказала вона. А якщо ми не зможемо спитати їх то, на мою думку, залишається тільки один спосіб це з'ясувати. Так, я в тому відсторонився від неї. І саме в цьому проблема, чи не так, у з'ясуванні, в розкопованні історії, несені бліни стафети людських відкриттів. Тебе не цікавлять гроші, тобі начхати, кому дістануться майнові права, а померти ти вже точно не проти. Тож чому хтось інший має думати інакше, так? Вона здригнулася, але не сильно, притломила свій дрож. А тоді відвернулася... Залишивши мене дивитися на бліде світло від ілюмінієвого кахлю, до якого вона перед цим притиснулася.